В відповідь їй тоді мовила, так пенелопа розумна, «Люба матусю, хоча б і яка будь досвідчена, важко замисли вічно живущих богів напереду гадати, але ходімо про те до сина мого, щоб побачить вбитих мужів женихів і глянуть на того, хто вбив їх». Мовивши так, зійшла вона з верхніх покоїв, та дуже серцем вагалась здаля розмовляти зі своїм чоловіком чи підійти і, взявши за руку, чоло цілувати. Переступивши поріг кам'яний, увійшла до Господи і сіла у світлі вогнистім, вона супроти Одісея біля стіни, а він, на колону, першись високу, і погляд свій, опустивши, сидів і чекав, що дружина скаже поважна його, на власні побачивши очі. Довго мовчки сиділа вона і сполоханим серцем. То йому, дивлячись, в очі, знайомі знаходила риси, то у лахмітті брудному його не могла упізнати. Врешті озвався Лемах, і так він до неї промовив. «Матінко, горенько мати, яке в тебе серце не чуле? нащо мого ти сторонися, батька? Чому з ним не сядеш поруч, ні слова не скажеш йому, ні про що не спитаєш? Жодна бо інша дружина байдуже отак не стояла б, Оддаль свого чоловіка, що стільки зазнавши недолі, аж на двадцятому році до рідного краю вернувся. Завжди у тебе було твердіше від каміню серце. Мовить, озвавшись до нього, тоді пенелопа розумна. «Любий, синочку, серце у грудях моїх мовотерпло. Слова не можу промовити, я ні про що запитати» ані поглянути прямо в обличчя. Якщо ж таки справді це Одісей, і додому вернувсь він, то зможемо легко ми впізнати самі одне одного. Є в нас ознаки, нам лиш відомі обом, а від погляду інших укриті. Тут усміхнувся незламний в біді Одісей Богосвітлий, і Телемахові зразу ж він слово промовив крилате. Що ж, Телемаху, облиш свою матір у світлиці, дозволь їй ще перевірить мене. Хай упевниться краще небавом. Поки брудний я увесь у рванім лахмітті на тілі, мною гордує вона і не може мене упізнати. Ми ж порадьмось тим часом, щоб вийшло, усе в нас найкраще. Навіть коли лише одну хтось уб'є між народом людину, і небагато хто месником може постати за неї, все ж утікати він мусить, вітчизну покинувши і рідних. Ми ж тут понищили всю країни опору, найкращу молодь і так і цілої». Над цим подумати треба. Знову на це тоді мовив йому телемахтямовитий. «Сам ти розваж, мій батечку, любий, тож, кажуть, найкращий розумом ти між людей, що до цього ніхто вже інший з смертних людей змагатись, напевне, з тобою не зможе. Ми ж тоді підемо з тобою завзято, і нам, запевняю, все ж не забракне відваги, наскільки в нас вистачить сили?» Відповідаючи мови в йому Одісей мудрий. «От що скажу я тобі, і це, по-моєму, буде найкраще. Спершу помийтесь гарненько, хіто не тоді одягніться, і хатнім служницям скажіть у свої прибиратись одіння, Хай божественний співець, узявши формінгу дзвонисту, всіх тоді нас поведе у танці, веселощів повні, так, щоб, почувши їх кожен, вважав, тут весілля справляють. Чи подорожній ішов би, чи хто б то не був із сусідів. Треба, щоб чутка про вбивство мужів-женихів не раніше містом полинула нашим, Аніж ми укритися встигнем у загородній наш сад багатодеревний, а там-то ми поміркуєм, яку допомогу нам дасть олімпієць.